Чоловіку пам'ятий, роздертий піжамі, біг не розбираючись шляху. Проскочивши алею, він мало не зірвав металеву фіртку. Прудко перетнув брудну дорогу, всю в калюжах, і кинувся таранити кущі, продираючись за їхню межу. Утікач мало не впав, об обдоровиняку, та все ж таки втримався на ногах і тепер біг лісом, чи швидше посадкою. Під ногами хрустіло листя. Важко дихаючи, він зупинився – і підніс до очей розбиту руку, із якої цебеніла кров. Не мов би після удару кулаком. витерши кров от себе, чоловік побіг далі. Тепер на колу був справжній ліс, але сили вичерпувалися, і ноги перечепилися на рівному місці. «Сука!» – вимовили його губи, у той час, як тіло намагалося отримати рівновагу. У цій лайці звучав відчай. Ні чорта! Такий самий шепець скрізь переривчасте дихання – але в ньому відчувалися вже зовсім інші інтонації. Зловтіха передусім, схоже, йому таки вдалося сплутати чиїсь плани. Подих перехоплювало, і втікач був змушений перейти на крок, щомиті озираючись. Скоро у лісі зовсім стеміє. Він оглядався раз у раз, але що це? Позаду почулися кроки. Хтось біг, притому дуже легко та рівно. Хрустячий листя. «Господи, від нього не втекти!» Очі втікача почали зацьковано метатися. Він позадкував і, зрештою, побачив свого переслідувача. Лісового мороку виринула людська постать повністю темна, вбрав якийсь балахон чи ту куртку з каптуром, насунути аж на саме обличчя. Переслідувач наближався швидко і вже перейшов на крок, наче розуміючи, що погоню скінчен. Що за чортів у нього в руках? Якась промокутна дротяна рамка, а в ній. Ніж, довгий та вузький ніж, місячне сяйво пробивалося крізь по осінньому голлі гілки дерев, і страшна зброя сяла жахливим відблиском. Хотілося закричати, але жах скував горло, вихопивши лише здавлений скрип. А страхітлива постать насувалася впритул і, раптом, нещасний побачив, що під накидкою немає нічого, сама тільки чорна, порожнеча. Можевільний крик вірувався з його горлянки і потонув у дикому гарчанні того, хто наздогнав на свою жертву. Темрява, яка насувалася з під порожнього балахона, накрила геть усе. Розділ перший його трусили за плече, спочатку ніжно, обережно промовляючи приємним жіночим голосом: Олег Вікторович, Олег Вікторович, прокидайтеся, не Олег Вікторович. Потім гарна жіноча рука стала більш наполегливою, а голос набув вимогливий і навіть нетерплячих інтонацій. — Олег Вікторович, ну скільки можна? Прокидайтеся! Той, хто лежав обличчям до стіни, несподівано здригнувся, якось злякано смикнувся, і з пантеличено обернувся до жінки, що його будило. От чорти! Він протарав очі та навіть струсив головою. Ух! Що там? Ну що там таке ще? Кого вже провезла? Очевидно, він ще знаходився під дією сну, і тому скидався на дареного по голові. Очі їм мружилися навіть від того тьмяного світла, що розливалося у приміщенні. Ну, звичайно, Олег Віктор, звичайно, привезли. Хіба я дозволила би собі просто так, без поважного приводу, порушити ваш дорогоцінний сон? жінки тепер уже став театральним і водночас грайливим. Відчувалося, що вона розважається. Нарешті чоловік скинув ноги в озонкувати її простий піжамі з дивана і всівся незадоволено продираючи очі. Кого привезли? Не знаю, Олег Вікторович, дзвонили з приймального, термінового хірурга просять. Кажуть, що наш хворий ще й важкий. Та у них усі важкі. Лікар пригладив коротку стрижку вуса і, підійшовши до умивальника, хлюпнув водою обличчя та надій білий купак, що стояв поруч на шафі, наче очікуючи. Після цього вигляду дзеркалі став взагалі бадьорим та незгорушним. «Ой, Олег Вікторич, який ви крутий та гарний!» А якби я вас так збудила без всякого форгу, Ммм, жінка жартома штовхнула лікаря округлим боком. Ох, Ірина, в тебе ще досі дитинство в задниці грає. Я би тоді пробівся дарма до приймального і назад, а потім так би тебе вжарив за дезінформацію. Кознувши рукою по італії, він похитав головою і вийшов у коридор. А медсестра, що залишилася на самоті, скривилася, передражнюючи його, потім поправила кодур на дивані, ствоснула подушку і вийшла. У приймальному товклося досить народу. На тапчані лежав худий чоловік у руках, підібгавши ноги до живота і стогнав. Подеколи його тягло на блювоту. Одна ж жінок тоді схилялася над хворим та підставляла йому рушника. Черговий лікар, повна дама з високою зачіскою, заповнювала історію хвороби, сидячи за столом. Олег Вікторович, перфоративно, забирайте, мене зараз ще двох принесуть. Власне немає де, давайте оперативно, я вас прошу. Зараз, незворушно відповітою, подивимося. Може, й заберемо, якщо наше. Присівши поруч, хірург звернувся до хворого. «Коли ви захворіли? Ой, сьогодні в обід, як ножем дарило. Несподівано так. Чолов'яку знову скрутив спаз блювати. А чого ж терпіли з обіду? Котра година зараз?» Хірург, сидячи поруч, обстежував живіт хворого, напружений та твердий, як дошка. «Да, раніше бувало болі у животі, печія, поташ, пили». Той лише кивав головою. «Ну, забираю». Він повернувся до чергової. «Давайте нагору». І тепер, звертаючись до близьких пацієнтів, у вашого родича серйозне захворювання. Говорячи, по-простому тріснула виразка. Весь міст шлунка пішов у черевну порожнину, поміж кишок. Потрібно терміново порвати. Що ж ви отримали 12 годин? Звичайно, звичайно, закивали ті. Та ви знаєте, він у нас впертий, не хотів до лікарні їхати. Ви все казав, може, перейде. Ну, тепер ситуація серйозна, перебив лікар. Ми сподіваємось на вас, будь ласка. Долених на обставин, настижуючи голос, відійшовши від хворого, продовжує Олег, потрібно більше сподіватися на Бога. Хоча ми, звісно, зробимо все від нас залежне, ситуація вкрай серйозна. Давайте з ним нагору. Доведеться вам добре потурбуватися щодо ліків. Звичайно, доктор, ми все купимо, що потрібно. Хворого почали перекладати на ноші, а хірург уже піднімався сходами у відділення. На третьому поверсі вже чекали. Операційна сестра та дві чергових. Від перших і васлів дівчата повинні були зрозуміти, спати їм залишок ночі чи стояти в операційній. Що там, Олег Вікториш, тепер інтонації сестри були вже сухими та офіційними. Перфоративно, дівчатки, так що спати не доведеться. Чергові скисли та пішли готуватися до прийому хворого. А операційна перелаштувалася за ним, знову воркочучи зовсім по-іншому. Олег Вікторович, як зазвичай, за годину, так? Десь так. Трохи капнемо йому, потім анестезіологи приготуються не раніше. А з ким оперуєте? Будите Гурського. Та ну й от бісу, нехай спить. Ти знаєш, він після всього сам ледве теплий. Он, Олег кивнув головою темного коридору, з професором прооперую. Об'єм операції мінімальний. Зашимо дірку, та й по тому. Тут не до радикалізму, аби вижив. «Давай так, щоб до сьомої скінчили, бо зранку, як позбирається професура та почне попід руки заглядати, ти ж знаєш, я цього терпіти не можу». «Знаю, Олег Вікторич, ну я пішла». Лікар, зробивши непевний жест рукою, зник за поворотом коридору. У цій частині відділення, де не було палати, розташовувалася кафедра інституту, стояла майже повна темрява. Тут не надто полюбляли бувати практичні лікарі з відділення. Напевно, тому старший ургентний сьогоднішньої зміни хірург вищої категорії Олег Вікторович Женатий лише іронічно ковзнув очима по розкішній нікельованій таблиці на нових потужних дверях. Завідуючий кафедрою хірургії професор Соколов Валерій Павлович, а зайшовши майже в самий кінець коридору, який усі називали апендицитом, зупинився перед іншими, скромнішими, з доволі табличкою, яку годі було порівнювати з попередній. Професор Жезяко Григорій Ананійович. Підійшовши до дверей, які в цей час нічний, виявився незвичайними, органтний доволі безсеремонтно штовхнув їх ногою і вийшов без стуку. У кабінеті висіло безліч навчальних таблиць, і громадилася копа старої, ще з радянських часів, апаратури. У кутку біля стіни стояв стіл. А поруч із ним тапчан, на якому хтось хрупів від душі. Завжившись до лежанки, Олег порухав коліном дупу, повернуто до дверей. «Підйом, – скомандував він. Перфоративну привезли. Давай-давай, немає чого спати. Гурський ледве теплий. Будемо вдвох оперувати». Тіло на тапчані кілька разів мукнуло, зарухалося, а потім злякано підскочив. «А що?» О! Розбуджений чманіло мружився, стираючи холодний піт зі щоки та шиї. Що, наснилося щось? Ой, ну його в баню. За півгодини, сказав Олег, прямуючи до дверей. Іди тим часом фору подивись. 12 годин не перетиніт. Важкий дід. Молодий та міцний хлопець підвівся і потягся, струшуючи залишки сну. У ньому, як і на старшому, аргентному зміни була вдягнута звонкувата піжама, і він натягав поверхнеї не надто свіжий білий халат. На столі поруч із тапчаном валялися його затоптані шкарпетки, кальсони і майка. Снувши головою, розбуджений, запхав босі ноги в шкіряні тапочки і рушив до сон пропускника. Яскраво горіли операційні лампи, під руками у сестрі дзенькали на столику інструменти, м'яко та ритмічно гудів наркозний апарат. Іро, відсмок нехай ще раз перевірить, бо будемо потім цикатися. Добре, Олег Вікторович. Лена, перевір ще раз. Голос операційний знову був сухим та діловим. «Давай, можна, скомандував анестезіолог. Поганий дід, пульс на чесному слові. Гемодинаміка ні к чорту. Хлопці, не беріться. Гаразд гаразд, відповів Олег, повертаючись до асистента. Чув? Так що не спи». Гіруль, мовчки глянувши на сестру, зробив ріжучий рух коземним пальцем, і скальпель миттєво пинився в його руці. Операція почалась. «Затискачі! Ще в'яжемося! Не спи, не спи! Ось так, давай, рушники!» Мікулічі, луна на трескатінь затискачів. Усе робилося максимально швидко. Рамку, крути давай, ну прокинувся, ось і добре. Інтерн Вася Ясінський працював наповну. Як і всі стажери, що чергували по черзі, він бачив себе в найближчому майбутньому великим хірургом, а ніяк не менший від шалімого. І цієї миті, коли до завершення операції насправді було ще дуже далеко, він вже уявляв, як розповідатиме іншим інтернам, що посходяться зранку, як він тут героїчно цілничо оперував. Кожного випадає так, першим асистентом і взагалі у двох. Він любив чергувати, тим паче, що роздобувши ключові від другого професора, інтерни тепер спали з комфортом. Іноді навіть. Відсмоктувач давай, не спи, слава Богу працює. Ну що, знайшов дірку, це був анестезіолог. Однією рукою хірург уже обстежував через рану черевну порожнину, інша лежала на грудях хворого, вкритих стерильними пилюшками. Його очі над краєм маски випромінювали зосередженість. Та чекайте, тут щось незрозуміле. Зажди. От зараза, що там, от падла. Ну, що таке? Що, що, пухлина, чорти би вхопили, рак шлунку. І глянь. Пухлина доволі обмежена, а взяла, перегорнула, от зараза. Я ще превальному зауважив, що хворий надто худий. Що робитимете? А я знаю. Поганий дітей, перетоніть квітучі, серйозну операцію може не витримати. Якусь мить Олег думав: надійди, піднімай все таки гуртсько. Нехай бігом домивається, потім дзвони професору Соколову, скажи рак шлунку. Нехай приїжджає, хворий серйозний, давай швидко. Зістка побіла дзвонити, а операційний далі діловити обрязкали інструменти, гудів апарат, лунали зосереджені репліки. Лапаратомну серветку давай. Ще давай. Ви їх хоч рахуєте? Ну-ну, а то мені розповідали минулого року в першому роддомі. Як там гемодинаміка? Перебив Олег, роздуми про забуті в животі серветки. Нічого. довго. Якщо Соколо вирішить все-таки віддаляти пухлину, сам розумієш. У вікні давно вже народився світанок. І тепер ранковий на півморок заповнює операційну розсіючість в жовтуватому світлі ламп. Лікарня тонула звичайному в ранішньому гамарі. Низу у постійно стукали двері, пропускаючи персонал, що спізнювався на роботу. Через перехрестя двох головних коридорів першого поверху снували медсестри з паперами та санітарки з відрами. Кудись не встигаючи квапилися лікарі нічні зміни. А група з 10 студентів, єдиний, хто тут нікуди не поспішав, чекала біля сходів на свого викладача. Усе як зазвичай. Вхідні двері коти розчинилися, і до Сібюля вскочив літній, невисокий, ще моторний чоловік із невеликим черевцем. Він заспішив до сходів, смішно підкидаючи халошами явних короткуватих штанів. Одні руці з капелюха, в іншій доволі старомодний портфель. Топившись за поруче, чоловік зосереджено піднімався сходами до гори, по дорозі розкланювачись з усіма стрічними, незалежно від їхнього раму. Професор Желязко мав звичку давати себе сувору і навіть грізну людину. Проте насправді був незлобивим. Раніше, кілька років тому, його вважали першою людину в хірургічній клініці. Проте роки брали своє. І коли зі столиці прибув на завідування кафедрою професор Соколов, старого посунули далі у кінець апендициту. Та влаштували йому професорський закуток, приміщені поруч із навчальним мотлохом, власне залишивши самого на правах експоната. Вітаю вас, Григорій Ананійовича! Лікар у білий лікарняний піжамі, що трапився на зустріч, привітно кивнув. «Що так сьогодні? Спізнюєтесь?» Та от, встретив коло больниці свою бувшу пацієнтку, голосно наче всі навколо були глухі, почав професор, демонструючи при цьому багатство ствого неповторного діалекту. «Самі знаєте, як воно. Благодарні пацієнти. У мене ж їх много було, ну ви знаєте». Так-так, знаю, злякавши, що старий прилип до нього на надовго зі своїми спогодами, лікар побіг далі. Здравствуйте, Григорію Ананєвичу. Дві медсестри посміхнулися, минаючи його. О, цей вигук у незнайомої людини міг би викликати підозру, що професор бачить їх в останній так і з двадцять тому. А що це з вами? Я пам'ятаю ви, що вчора ходили така уся довольна і у колготках, а сьогодні у вас така прическа. Обидві дівчини пирснули у долоні, залишивши серед коридору здивованого професора, пішли далі. Здрастуйте, Григорію Ананівичу. Здрастуйте, здрастуйте. Дійшовши вже на третьому поверсі до розчинених дверей ординаторської, професор желязко зазирнув туди. Добрее утро. А що вас сьогодні так мало? Оперують Григорію Ананівичу. Ще вночі почали, рак шлунку. Ішли, кажуть, на перфоративну, а знайшли пухлину. Женатий із Гурським. А потім ще й шефа на ранок із дому викликали. Да, да, Жилязко мріливо застиг у отворі дверей. Помню я, міг то з Петром Апанасовичем, коли вони ще роботали, оперували рак желудка. Ну, ми їх взагалі много оперували. Ви помните, да? Звичайно, помню, відповів лікар, продовжуючи перекидати папери. Але обличчя старого несподівано перекривило від обурення, і він закричав, та що ти там можеш помніть? Ти ж в нас туди ще не працював. Розуміючи, що старий зараз затягне надовго, лікарі, що сиділи в ординаторській, почали непомітно розбігатися. Напруга операційний операційній давно спала, хоча так само побрязкували інструменти, тріскотіли затискачі. Згорблені постаті оперуючих не приховували в тому, але настрій, незважаючи на це, був на підйомі. Операція закінчувалася. Професор Соколов довгий та худорлявий, у нещільно зав'язаній масці, йому можна. Закінчив основний етап операції. «Ну що, Олег Вікторович, як на мене все, що можливо, ми зробили. Я особисто задоволений, хоча дід важкий. Будемо сподіватися, що витягне», – відповів Олег. «Не лишати ж пухлину, тоді б за кілька місяців точно помер. Звичайно, ви правильно вчинили. Будемо сподіватися. Тільки добре розпиши йому призначення. Сам проконтролюй». Звичайно, Валерій Паловичу. «Сподіваюся, п'ятихвилинку провели без нас». Ну, все. Я розмиваюся. Зашиваєте без мене. Дрінажі постав дооколу. І все таки розлите і перетиніть. І помийте все. Помийте старину. Добре, Валерій Павлович, не турбуйтеся. Усе зробимо. Усім дякую. Здираючи на ходу рукавиці, клініку клінікою вийшов із операційної, Гурський відражував з благаючим поглядом, казав Олегові на двері. «Іди з той, Сам бачиш, які справи. Я б тебе не будив». Ставай он, на професорське місце. Ший». Остання репліка була адресована інтерну, і той задоволений почав ходити навколо столу на місце перуючого. У ординаторській хірургічного відділення знаходилося двоє лікарів і троє інтернів. Хірурги зосереджено писали, а інтерни залагоджувалися якісь свої проблеми. Мужики не міг заспокоїтися один із них. Ну влетів учора наш Ясінський, атас. Зараз обіржетеся. Січете, біжіть Вася на гору. Спізнюється, дві хвилини залишається. Заскакує на поверх, не роздягаючи, звісно, а до нього якийсь мудак. Ну ви знаєте, як Вася вміє розповідати. Каже, барига баригою, халат пожмаканий, шкери розтоптані і до нього. Ви куди летите вдягнути? А йому, а у чому справа? Моляв, буде кожен санітар без п'яти хвилин лікаря взувати». А то йому роздягалку внизу. Для кого зробили? Там належить роздягатися. Ви хто такий? Ваське Гори. Я тут працюю. Це ви хто такий? А той просто очі вилупив і за пломбом так. А я головний лікар цієї лікарні. Аржанський, моє прізвище. Може чули? Обоє лікарів полишали писати і сошлися реготом. От та є. Молодець. Прикосний розповідаєш. Та Васька Ясінський. Ну прикольний пацан. А він що? На п'ятихвилинки загальний не ходить, не знає, як головний виглядає. Так ось, і Аржанський його про це спитав. Свердів інтерн, увазька моменту у штани наклав, та веде вже інше. А я тут інтерн хірургії, то й далі. А ви що? П'ятихвилинок не відвідуєте. Та відвідую. То може погано бачите? Ну і приколупався, як це він мовляв. За цілий рік з проміжця жодного разу не прийти на п'ятихвилинку. Словом, хто ж керівник і так далі. Інтерн розпачило озвітнув, переживаючи за друга, та розуміючи, що подібне могло трапитися і з ним самим, а всі решта продовжували гіготіти. Сміх перервався раптово. Коридором шаркали чиї швидкі кроки. Не могли належати лише одній людині у всьому шпиталі. Було зрозуміло, сталося щось непередбачуване. Двері різко розчинилися, і до ординаторських заскочив жилязку. Він був нестями від гніву. Очі буквально викрешували іскри, а сам професор задихався. Калат задом наперед виказував його бурений живіт. А традиційно короткі штани тріпотіли. Розкаряченими короткими пальцями бух рук професор гидливо тримав чиї затоптені шкарпетки та несвіжі кальсони з майкою. «Хто сьогодні ургентний інтерн?» «Я вас спрашиваю, хто сьогодні ургентний інтерн?» Здавалося, його погляд мав би попалити всіх трьох. Нарешті один із хлопців витиснув із себе. «Ясінський». Здається, Ясинський. Ах, Ясинський? Де я тут Ясинський? Дайте мені цього Ясинского. Де він? Він на операції, що взагалі-то. Ах, он що, оперирують? Ну, ладно, я їм покажу операції. Он у мене буде оперирувати. І несямний професор, струшуючи кальсонами, вискочив з ординаторської. На обличчях усіх, хто знаходився там, відбилося повне непорозуміння а потім всі по черзі пиркнули, хапаючись за голови по мірі розуміння того, що відбулося. І передбачуючи наступні події, нарешті один свіру, знявшись, ковпока з голови, скойодив волосся і хитаючи головою промови – ну все, тепер гайки, вашому Ясінському. Вийшовши з операційної, Олег приймав коридором. На його обличчі проступили всі нюанси милої ночі. Напевно, тому він кілька разів провів долони по лицю від верху до низу. Хоча б за допомогою цього масажу, намагаючись зняти приємну самому собі маску. Доброго дня, привіталася перев'язочна медсестра. Привіт, Люду. А коли перев'язуємо Калиновича? Я би хотів чим швидше смикнути звідси. Ціла ніч. Добре, Олег Вікторович. Професор збирався когось дивитися. Після нього одразу беру вашого Калиновича. А решту нехай інтерн не перев'язує. Та ти сама в курсі? Лікар війшов до ординаторський і сів за власний стіл, нічим не вітаючись. «Ну, розкажи, що там». Обоє колег повернувся до нього з явним інтересом. Розповідає. Гурський той зовсім говорити не схотів. Тягнувся і пішов додому. Та я його взагалі будити не збирався. Почали з інтерну. Ішли на типову перфоративну, а там пухлина. З одного боку обмежена, сама на резекцію проситься. А з іншого, дій, як то кажуть, у стелю дивиться. Перетоніти і так далі. Ось так до ранку. Ну то зробили резекцію чи ні? Та зробили хірургому рукою. А де інтер твій, Це Ясінський? Ще операційний порядки наводить, а що? Та він тут такого начудив, це абзац. Слухай, перебивніший геру, давай про інтерне потім. Хочеш, Олешку, я тобі в сирку поріжу? Ти ж нічого не їв. Звісно, хочу. Чекай. А чого це ти такий добрий? Напевно, щось хочеш? Та чому зразу щось хочу, обуреться той? Диви, які всі недовірливі стали. То ти йдеш і конячку по 100 грам також є. Ти ж все одно додому зараз збираєшся. Ну, а куди ж? То чого тобі треба? Ну, ти прискіпливий. Не прискіпливий, а педантичний. Чергування, напевно, хочеш мені скинути? Та щось на манер того. А як же те, що я не спав сьогодні, таку операцію відстояв? Олежико, ну, зараз стачеш додому і спати. А вночі зовсім не гарантовано, що знову щось буде. А я всіх слабих твоїх перев'яжу. І навіть я можу пописати. А хочеш, колега нахилився до його вуха і щось промовив тихо та хитро? Ні, голосом не повели. Зіріною на сходах я сам покорю, а хворих інтегр перев'яже. Які ми горді. Слухай, поки ти перував, тобі тут дзвонили. Якийсь, де ж я записав? Зараз. Він поліз до кишені. Я кемець. О, казав, що ти йому дуже потрібен. Словом, я сказав, що ти чергуватимеш і цієї ночі. Тож нехай дзвонить після шостої вечора. Чекай, чому і сьогодні? Ну ти ж мене виручиш. Олег тільки обурено похитав головою. Та йдемо? «Сирку колега хитро підмогнув. Гаразд, чорт з тобою. Але ти мені винен вже два чергування, і то за першою вимогою». Хірург радісно підскочив і обидва вийшли з ординаторської. «От жучисько», – здивувався другий лікар. «Я не дався йому, то він женатого зголтував». Двері до ординаторської знову розчинилися. Увійшов інтерн Вася Ясінський, тобто Василь Михайлович. Не звертаючи ні на кого уваги, він картинно важко приземлився на стільчик – проводячи рукою по обличчі, зовсім як його шеф. Увесь вигляд інтерна свідчить про те, що саме ця людина прийняла на себе основне навантаження минулої ночі. І що виключно завдяки її умінню важка 4-годинна операція скінчилася успішно. Важко та втомлено зітнувши, він чекав від своїх колег цілком закономірних розпитувань про те, як минула ця божевільна ніч. Його друзі, у свою чергу, також з інтересом очікували на щось. Вася перебував у надто айфорійному настрої, аби це помітити. Нарешті інтерни хитро перезернулися, і один із них, підійшовши до героя, навмисно байдужим тоном промовив. «Чуєш, Вася? Ти опустися на грішну землю. Іди позбирай із професорського столу свої брудні кальсони та стоячі носки. І тихенько. Закин тебе ніхто». Це дійсно мало вигляд падіння з висоти на землю. Інтерн Ясінський безпомічно звернувся та спазматично ковтнув, наче шукаючи якоїсь підтримки у друзів, і водночас розуміючи, що ситуацію виправити вже неможливо. Тим часом у коридорі вже чулися знайомі звуки професорської ходи. Єдиний із лікарів, що залишився ординаторський, навіть примуржив очі та стиснувся, ніби чекаючи якогось вибуху. Ясінський автоматично сповз сідницею зі стільчика – Опускаючись кудись донизу на підлогу із жахом дивився на двері, у яких зараз мусила визирнути жива легенда місцевої хірургії. Ну що, он вже появився тат Ясінський. Де він?» Очі же ляска обмацували ординаторської. Нарешті зупинилися на тому, хто нерішуче намагався сховатися за кутиком столу. Відчувши на собі цей нищівний погляд, інтерн автоматично почав розгинати коліна, одночасно втягуючи голову плечі. А, а радісно закричав професор. Так это ты, Ясинский? Да. Я сразу понял. У тебя ж такая прическа. Ты интерн или обезьяна? А ну, иди со мной. Я тебе дам. Я сейчас тебе дам. Как ложит на профессорском столе свои трусы. Я тебя запомню. Я тебя запомню. Ты у меня интернатуру три года будешь кончать. Они тут привыкли водкой пьянствовать и бандитами хулиганить. А теперь все проспоясались. Ночью открывают профессорский кабинет и там на столе свои носки ставят. І продовжуючи промовляти те своє зловісне і дій сумної, схопивши злощасної осінського за комір піжами двома пальцями, як 20 хвилин тому його кальсони, грізний професор поволік нещасно кудись по коридору, хоч той був на цілу голову вищий. Ну все. Тепер точно гайки, константував лікар. Усі троє інтернів сиділи, схопившись руками за голови. Олег стояв одним з ходовим маршем нижче, притулившись спиною до стіни і дивився у стелю. Це був господарський або пожежний вихід. Там у вхідні двері були зачинені, ним ніхто не користувався. На проміжних площадках громадився непотрібний мотлох, та ще, за переконанням особливо сентиментальних медсестер і санітарок, саме тут жив операційний. За аналогією з домовиком тільки той вдома, а це й тут. Буває загриметні істованість цього, металевий бікс для стерилізації порожній та зачинений операційний, або двері зареплять самі. Іноді серед ночі у системі водопостачання відбувалися якісь перепади тиску, тоді погано закручені крани раптово починали вити, імітуючи якийсь аж людський стогін, Що навіть примушував нових необізнаних медсестер зіскакувати серед ночі і бігти по палатах, шукаючи, кому стало погано. Баба Жанна, найстарша з усіх санітарок, пояснювала це тим, що операційний припадає губами до крану і дме в нього. Ключі від володіння операційного – Мали в кожному відділенні. Лікарі та медсестри часто використовували сходи як курилку. Тут іноді можна було почути таке, що двері вище розчинилися, і до збігла вдягнута у білу лікарняну піжаму Ірина. Спинилася поруч, просіла йому цигарку, залишивши іншу собі. Лікар дістав запальничку і, чиркнувши двічі коліщатком, затягся. «Господи, що це? Кемел важкий?» Воно й видно, Доктор свої потрібно носити, поспівала Ірина. Гаразд, із мене шоколадку. Де взяла? Женька пригостила. Ти хоч їв щось, я зараз каву поставлю. Та ладно, я взагалі то перехопив. Ряжко підлизався. Я за нього осінь чаргуватиму. Ми остограмилися вже. Ох, Олег Вікторович, по вас і не скажеш. Вона скинула стрілками брів. Це тому, що я замучений. Нічого відісплюся. Ти вже йдеш, так збираюся. Можемо по дорозі зайти в Алісу, по каві і розбігаємося. Виспатися треба. Давай, а як тобі моя нова туш? У контрасті з маскою, взагалі вражаюче. А може мені також помінятися? Однак, ой, ягалці, чергування вина. Краще вже з вами, як і з кимось іншим, га? Якщо хочеш, міняйся. Будемо чергувати. А може ви не хочете? Вона зробила картинне ображене обличчя. Ну що ти скажеш таке? Він зігнувся до неї. Ірина поцілувала його губи. Обоє піднялися до гори, двері за ними зачинилися, і ключ перекрутився двічі. Ординаторський стояла тиша. Інтерн Ясінський з трагічним виразом обличчя писав історію хвороби, час від часу перериваючи, щоб поміркувати про щось своє. Двері розчинилися, і увійшов Олег Вікторович, старший ургентний зміни. Його безпосередній шеф. Ну що виспався, поцікавився лікар. Інтерн лише розпачливо махнув рукою. А дарма, цілком серйозно, промовив Олег. Сьогодні з непривички на твердому, кажуть, старий замок поміняв. Той лише надув губи. Ну, гаразд, я ж так, по-дружньому. Наслуханий про твої подвиги, але не переймайся. Старий покип'ятиться і за тиждень не пам'ятатиме. От як ти в Соколова на столі шкарпетки забув, тоді би точно плакала твоя інтернатура. Той злопам'ятний, а цей Олег махнув рукою. Він з цим усім, знаєте, що зробив, вигукнув Василь, не приховуючи образи. Медсестрам зміни пороздавав. Усім по деталі, щоб я потім ходив і збирав. Ну, а ти не ходив і не збирав. Звісно, проте вони самі приносили. А дехто просто шпильку пускав. Доктор, там у нас якісь ваші речі валяються. І, звичайно ж, розсміявся Олег, шкарпетки були стоячі, а пічтанки дірками. Ніякі не стоячі, інтерн зовсім надувся. Годі тобі вже, знайшов трагедію. Щоденник написав, написав. Молодець. Три зняв, зняв. От і прекрасно. Лягай та спи. По дрібницях не будитиму. Сьогоднішній пенсит твій, від початку до кінця оперуватимеш. Я поасистую. Ще невідомо, чи він буде. Буде, учора ж не було. Хтось поступав? Так, мужик з пільнякційним абсесом. І жінка 42 роки, між іншим громадянка Польщі. Незадоволена, мати моя, темпераментна уся. Усе поцо та поцо, по нашому інші черта, як у меке. Що в неї? Здається, ниркова колька. Ось стільки, що не її привезли. Ну гаразд, – сказав Олег. А все сам розкриває. Як буде готово, покличеш мене, я подивлюся. Ну а з полячкою піду познайомлюся. Про походження чужоземців взагалі-то потрібно адміністрації повідомляти. Так що йду займатися. На ходу засібаючих халат, Олег вийшов із ординаторської. Телефон на сестринському посту дзвонив наполегливо. Нарешті підійшла чергова і зняла трубку. Перша хірургія. Так і є чергує. А хто я питає? Одну хвилинку. Він дивиться хвору. Олег сидів у палаті на краю койки, на якій лежала насуплена, дуже невдоволена жінка. Лікар врозличливо торкаючи всі її руки, говорив: «Ну, ви ж бачите, вже минає, вам краще, так одразу не може перейти. Повірте, вам зробили все, що належить у таких випадках. Крім того, про ваше радкодження ми вже повідомили у міській адміністрації. Тому завтра про вас попіклоються представники державної влади. А сьогодні потрібно лягти і спати. У дверях з'явилася чергова. Олег Вікторович, у вас якийсь чоловік до телефону просить? Каже, що вже дзвонив. Лікар посміхнувся легантній поляції, пообіцявши, що до ночі ще раз зайде і вирушив на пост. Так. Олег Жінатий? Він самий. Вітаю. Взаємно. Хто дзвонить? Володя Якимець. Пам'ятаєш такого? <гум> Здається, ні. Перенесися років на 15 назад. Спортивний корпус, тренування тричі на тиждень. Володя Якимець фінансово. Дійсно, пригадує розгублено про Це ти? Ради тебе чути. Як ти мене вишукав? Що, якісь проблеми по медицині? Та як тобі сказати? Загалом так. І в чому полягають? Знаєш, це взагалі не телефонна розмова, а ми могли б зустрітися, я навіть зараз під'їхав би. Довга розмова? Ну, можливо, від тебе залежить, може й довго. Цікаво все-таки, а в чим справа? Ну, добре було б таки зустрітися. Знаєш що, подумав, що промивли, якщо це не надто терміново, давай завтра, зранку на 10, а? Якраз чергування здам і буду вільний. Давай, зрадів свій розмовник. Звичайно, не терміново. Як досі терпів, то ще й до завтра витримай. Слухай, може, тебе подивитися треба, занепокоївся Олег. Раптом щось серйозно, тоді давай вже. Ні, це не те, що ти думаєш. До ранку цілком терпить. Тоді гаразд, до зустрічі, до зустрічі. Ірина зазирнула до ординаторської, але там нікого не виявилося. Проте не встигла вона зачинити двері, як хтось легенько підштовхнув її до середини. Це був він. О, доктор! Де ж виходите? До дзвонив один старий знайомий. А де ваш вірний учень та послідовник? Хворик дивиться, між іншим нормальний хлопець. Он історію всі пописав, та й взагалі нічого, правда? «Малолетка. Жінка поглянула на нього з докором. Інша справа ви, Олег Вікторович. Та що там я, старий гриб, заплісняв і зовсім від такого життя, і взагалі вистачить демогої, давай краще гни сюди каву. Раптом знову притарабанять когось. Я, між іншим, так і не обідав після сну. «А як же ваш інтерн? Раптом прийде, так ми і йому нальємо. Дурненька, я ж про каву тобі говорю, а тебе одне в голові. Ну якщо я така дурненька, то вечеря ти сам». До ординаторської постукали, це була чергова. «Доктор, терміново просить до приймального, важкий і хворий». «Та й йому всі важкі, ну вперед Ірину Володимировну, бо зараз як замиємося на операцію, плакала наша кава. Сплюньте, доктор». Але він уже спускався сходами. Чоловік лежав на тапчані, блідий, мовчазний, видаючи лише з рідка слабкий стогін. Що там? Дивіться, лікаря, травма живота. На заводі вдарило балкою, яку тягнув трактор. Півгодини тому. Гемодинаміка? Пульс 100, тих 160. Хірург присів поруч із пацієнтом і сунувши робу до гори, легко торкнувся живота. Ммм, ти лише застогнав. Голова крутиться? Так. Своїми ногами не йшли після травми. Пробував слабо. Олег ще раз провів рукою по животі хлопця. Ну що, оперувати треба. Внутрішня кровотеча. Зараз ще одну процедуру, щоб переконатися, і чим швидше на стіл. Той лише заплющив очі і ковтнув. Давайте догори, родичам повідомили, вже із заводу дзвонили, зараз будуть. Кивнувши головою на знак згоди, Олег рушив у відділення. У операційній було все, як зазвичай, зосереджене, згенькання інструментів, скопі репліки під акомпанемент наркозного апарата. Троє хірургів, медсестра, санітарка, анестезіолог з інестезисткою. Усі зайняті роботою. Умикай. Заводі електровідсмоктувач, кровотрата, напевно, до півтора літра. Як Олег Вікторович, десь так, Васю, не спи. Кішки відводь набік. Боже, заважають. Тут спати ніколи. Звідки ж ну лє? Он десь і с Та я і сам бачу, що спечінка, але де саме. Але тут радісно вигнув у О, бачив, он який розрив, молодець, я також бачу, а он іще. Печінка на чекавун тріснула, буркотів ще один хірург, який виконував роль першого асистента. Я ж казав тобі 100%. А ти лапароцентез, лапароцентез. Тут за кілометр було видно, що справа пахне керосином. Готі вже зараз усі розумні. Аж і віддарма розрізати також неприємно. Іринор, шити готуй. Кетгут, але чим довший, бо в'язати незручно. Зарази, як тут незручно. Потрібно ж так порватися. Дійсно, удар гарний був, могла й кішка постраждати. Не в тому справа. Олег викинув на пелюшку жменю чорних кров'яних згустки і ненадовго замовк, прошиваючи печінку. Мені здалося, що якийсь каловий запах промайнув ви не чули? Та ну тебе, в тебе ніхові галюни вже. А я, між іншим, також чув, устряв інтер. От коли ми кров із малого тазу відсмоктували, я також наче почув ну гаразд, ще подивимося. Давай, Ірина, останній шов і все. Ми закінчили з печінкою і полізли униз живота перебирати кишечник. Професор Соколов лежав на дивані, вкрившись ковдрою, мало не з головою. Двері кімнати тихо та обережно розчинилися, увійшла дружина. Майже не дихаючи, вона підійшла до шафи і почала відчиняти дверцята, що відразу заскрипіло. Жінка робила це обережно, але дверцята все одно видавали пронизливе репіння. Тоді вона вирішила, що найліпше буде зробити це зразу, і рішуче швидко потягла на себе, не помітивши при цьому, що на підлозі лежить якась дитяча іграшка. Від удару дверця Цяцька відлетіла і загоркотіла по підлозі. Тіло на дивані повернулося обличчям до неї. Тобі обов'язково саме зараз лізти у шафу, саме тоді, як я не спав попередню ніч, саме тепер так, Тихо, тихо, вона приклала до губів. Іду вже йду. «То внуків, не можеш заспокоїти. Що й не заснув, вони гримлять. Тепер сама. Вона тихо зникла за дверима, тіло на дивані знову накрилося з головою. На горішку застукало, наче хтось важко пострибав по підлозі поверхом вище. За якийсь час звук повторився, але чоловік навіть не поверхнувся. Проте на третій раз сів на ліжку і пронизливо заволав: Машу, машу. Чого тобі, дружина злякано зазирнула до кімнати? Іди, скажи щось отим згори. Це ж неможливо так бігати о 12-й годині ночі. Ну просто як коні. Що вони там роблять? Я зараз дзвонитиму до міліції. Ну, у них ювілей сьогодні, з дітьми позбиралися, діти павляться, знову діти. Своїх насило заспокоїли, тепер чужі. Іди розжинити, бедлам. Якщо мене підніму ще раз, я за себе не ручаюся. Стану і все тут перекину. Я ще не в тому висів ще по дві ночі підряд не спати. І завідувачий клінікою нервово повернувся до сіни. Операційний панувала вкрай нервова атмосфера. Олег, слухай, давай закінчувати. Скільки можна м'яти ці кишки? Ти ж бачиш, нема нічого. А звідки запах каловий пробивається? Ти розумієш, що буде, якщо ми лишимо розрив кишки? Такий розрив, двічі вже перешнуровували, де він, нема нічого, а все звідки гематоми, кішка явно постраждала, брижа надірвана, може якийсь червоний розрив, і воно сюди вросочується. Ну де, ти ж бачиш, усе б дивилися, давай дренуй і будемо зашиватися, ти що, до ранку хочеш тут коперсатися? Олег розігнувся і склав руки на операційному полі. Не знаю, не можу я зашити живіт, коли гімном смердить. Та яким гімном, я, наприклад, нічого не чую. У тебе нежить. То й що? На меню це не впливає. Звичайний кишковий запах, коли живіт розкритий. Це я чую. Ну гаразд. Давай так, ще раз дивимося усе, як нічого не знайдемо, зашиваємо. І вони мовчки продовжили перебирати кишечник. Ну що, гаразд, зашиваємо. Промовивши це, Олег був похмурим, як ніколи. Кілька хвилин працювали мовчки. Слухай, а взагалі-то ти правий, тепер і я чую, так і смердить. Олег кинув затискач, який поїхав далеко під двері. «Так, а чого ж ти кричав? Зашиваємо. Що тепер? Не знаю, знітився той. Можливо, і справді якийсь зачеревинний да, розрив. Того воно підсочує. Зараз явно чую запах. Давай ще раз дивитися. Що дивитися? Ми вже надивилися. Хворий четверту годину на столі. Давай кликати зава. Нехай він тепер дивиться». А якщо він не знайде, однаково не візьме на себе сміливість зашити. Я його знаю. Давай краще зразу Соколова. Та він минулу ніч не спав разом із нами тут. То що? Однаково цим мусекс скінчиться. Хоча ти, оперуючий, тобі вирішувати. Павза була недовгою. Світлана, сказав Олег, дзвони нехай Зава везуть. Бігом. Ну як хочеш, притягав асистент, я не згодний з його рішенням. У кімнаті, де спав професор Соколов, стояли тиша та темрява. Кодра ритмічно знімалася у так його дихання. Одинник на стіні показував першу, несподівано внизу у дворі пролунав наростаючий рев мотоцикл. Можливо, їх було двоє чи троє, і як на гріх хлопці зупинилися просто під вікнами професора. Мотори дико заребли, а потім ніч прорізала заленчання битого скла і п'яний крик. «Любка, сука, на получай!» Вони закричали всі разом, знову зарили мотори, і компанія зникла у невідомому напрямку. Соколов мовчки сів на ліжку, довго сидів, а потім вийшов із кімнати, повернувся з чашкою, знайшов у ящику якусь таблетку та випив. Після цього знову заліз під ковдру і поклав подушку нову. Напруження в операційній зростало. Хірургів було вже четверо, і тепер вони лише заважали один одному – на місці оперуючого вже стояв Ігор Петрович, завідуючий відділення. «Дай мені свіжу серветку, але на мочі. Та куди ти лізеш по руки, Олег Вікторович? Ти вже шукав, шукав, скільки хотів. Тепер тримай гачки. Пробачте, Ігорь Петрович, пробачте, повторюю, розгортований зал, якому не дали виспатися». Чотири години товплися в животі. Не могли раніше викликати. Кишки нам'яли. «Розбери те першу туду чого». Ось це, що таке? Воно було тут зразу. Чи ви натрамували? Ну що ви, це було. Вон ще й розривчик на бережі невеличкий. Може, дизаочервинно порвалося? Може, може. Не знаю я, що тут може. Ну вас біса. Є завклініку для таких випадків? Викликаєте. Чорзна що. Годинник на стіні операційний показував вже пів на другу і продовжував відраговувати час. А ще за півгодини професор Соколов увійшов з піднятими, вже помитими руками і, не говорячи ні слова, попрямував до операційної сестри. «Чому мовчимо?» – я хідно запитав він невідомо у кого. «Що смучилося?» «Ну давай, Олег Вікторович, не тягни резину. Завідуючий відділом явно не збирався брати ініціативу на себе». «Оперуємо закриту травму живота», – почав Олег. «Повшивали розриви печінки, проводимо ревізію кишечнику і не можемо знайти пошкодження». Його голос звучав сухо та скупо. А чому ви вважаєте, що воно повинно бути? Каловий запах у червній порожнині. Нервозність професора поступово проходила, звільняючи місце робочій зосередженості. Дійсно, запах є. Ну давайте дивитися, тільки нас тут явно забагато. Сергій Михайлович, з інтером нехай сядуть, відпочинуть. А ми ревізнемо живіть. Двоє слухняно відійшли, а за оклінікою взявся ток кишок. Так, то що тут гаразд. Ось же з двохвинна, нормально, це просто гематома. Може, й ви нам яли. Скільки часу оперуєте? Він пів на десяту, недоволено промовив анестезіолог. Що? Чотири з половиною години. Чого ж ви коперсалися? З глузду з'їхали, хворого з такою кровотратою п'яту годину на столі тримаєте. Слухайте, що це за дитинство? Так, поперечно ободова, нормально. Ну як це можна? Тут вже нічого немає. Кишечник не пошкоджений. Якщо не брати до уваги, що ви йому п'яту годину мнете, а ну стоп, стоп. Ну чуєте? Олег збуджено втупився в оперуючого. Чуєте? От ми коли сюди доходимо, явний запах чуємо. Десь поступає. Ось і місце підозріли. Не таратор, перебивив професор. Реалізуємо ще раз. Щось тут не так. Ось не східне, ось сигма. Професор Соколов перебирав кишечник кілька разів. Щоразу підозріло тягнуче носо. Він також добре розумів, що буде, якщо закрити живіт з незнайденим розривом кишки. Нарешті він випростався і глянув на колег. Заживайте. Ми перевірили все. Розриву немає. Кишечник цілий. Закінчуйте операцію. Дренажі надійні поставте. Якщо все таки пропустили і почнемо перетиніт, оперуватиму повторно. За клінікою розвернувся і, здершив на ходу рукавиці, бурнув їх на підлогу, після чого вийшов з операційної. Ці виходили, наче вичалені. Відкривалися крани в опередопераційній, халати скидалися під ноги, хірурги вмивалися просто на інструменти, що купами лежали в раковинах. Чорти би забрали ваші операції, завідувачі відділом ніяк не міг заспокоїтись. Все не як у людей. П'ять з половиною годин. Завтра шеф на понерці розбиратиме по частинах. Ігорю Петровичу, навіщо ви так? погнувся до нього Олег. Ви ж так само не зашили, правда? У вас також сумніви були. Олег роздратовано витирав обличчя рушником, здогадуючись, і це зійдеться все безперечно на ньому. Я не зашив, обурився завідуючий. Не вистачало, щоб я після вас животи зашивав. Сам розрізав, сам і зашивай. Нас із тобою дипломи однакові. І категорії, до речі, також. Якщо ти вліз у живіт то чогось у когось іншого повинна голова боліти. «А чому яка вліз?» – не погодився Олег. «Я що, помилку якусь допустив? Випадок нердинарний. Я лише хотів сказати, що будь-хто одразу б не розібрався. І у вас були сумніви, і навіть у шефа. То чому ви з розгону на мене п'ять з половиною годин вішайте?» «Нічого я на тебе не вішаю. Розбиратися мусили швидше». «Звичайно», – промовив Олег, приховуючи образи. «Правий той, у кого більше прав». Чорти би забрали. Ну, хірурги, ну, діячі. Йопонський бог. Це крик, що пролунав з операційний належав анестезіологу, який досі порався біля хворого, виводячи із майже 6-годинну наркозу. Ну, діячі, мамо вашу, 5 годин операції, давно спати пора, а я як дурний наркоз даю. І вони дірку в кисті шукають. Не дивлячись на те, що маски та бахіли вже було скинуто, всі натопом залетіли до операційної. З вже поскидали операційну білизну, і рана на животі була закрита білою пов'язкою. Анестезіолог знаходився у стані надзвичайного обурення, крокував туди-сюди по операційній, розпачливо хитаючи головою. Ірина, чи то здивовано, чи то злякано, затуляла рота рукою, хоч на обличчі ще досі була маска. Санітарка тихо гегикала в кутку. Що стали, просто роз руками на стезіолу? Обісрався, ваш хворий. Під себе наклав, а ви діру пішці п'ять годин шукаєте, я стою й нюхаю поруч із вами. Олег мовчки підійшов до хворого і зазирнув його між ніг. Потім розвернувся і, виходячи, копнув ногою, скільки волосили, скручені на підлозі професорські рукавиці. Невиспані невдоволені обличчя учасників нічної операції контрастно вирізнялися на загальному тлі решти присутніх на ранішній п'ятихвилинці. Шрудіння миттєво вляглося, коли увійшов за клінікою, займаючи своє місце у президії. Його довге обличчя виглядало змарнілим та похмурим. «Слухаю про він, починайте!» Олег підвівся з місця і, поглядаючи на аркуш паперу, почав. За час чергування поступило четверо хворих. Чоловік 32 років із післяін'єктивним абсцесом в сітниці, оперований під місцевим знеболенням. Жінка 42 років, громадянка Польщі, сольовий діатез, ниркова колька, приступ знято, повідомлення адміністрації подано. До речі, звідти дзвонили півгодини тому і просили, щоб ви Валерію Паличу подивилися її. «А чому хвора в нас, а не в урології?» – запитав Соколов. Її прийняли до початку мого чергування. Напевно, була підозра на апендицит. Ну і останній хворий. Чоловік 22 років, нещасний випадок на виробництві, розриви правої долі печінки, внутрішньочеревна кровотеча другого ступеня, хворий оперований, ушивання розриву печінки, дренування черевної порожнини, стан хворого на ранок задовільний. Він замок, відчуваючи незручність. Ну да, за вклінікою підвівся зі свого місця і перейшовся перед альтурією. Цей випадок заслуговує на особливу увагу. Ситуація така. Бригада хірургів вищої та першої категорії 4 години оперує хворого, зробивши на цей момент вже все необхідне. Шукає розриви кишечника. А все тому, що їм дружно мариться каловий запах. Потім до них приєднуються завідуючі відділення, і вони продовжують у тому ж дусі ще годину. Тому хворий невиправдано довго знаходиться під наркозом. До того ж хворий, як відмітив сам Олег Вікторович, із кровотратою другого ступеня. Як це назвати? Зал нервово совався на своєму стільчику і мовчав. А де, до речі, Григорій Ананєвич? Чому вже друга підряд п'ятихвилинка проходить без друга професор? Я розумію, що Григорій Ананєвич – заслужена людина. Проте є якийсь порядок, якісь канони, і їх потрібно дотримуватися. Ну, добре. На 10 мені потрібно до наукової частини. Ігор Петрович, ви подивитесь і розберетеся з полячкою. Якщо завідуючий відділенням не може прийняти рішення операційний, то організаційні питання він вирішувати зобов'язаний. Я буду за дві години. Усі вільні. Олег вийшов наших хмара. Хто смикнув його за руку. Ну ти гігант, по 5 годин щоночі. Це ж яке здоров'я тримати. Та пішли ви? Слухай, а він що, дійсно обісрався? І ще досі не знає? Олешко, коли дізнається, буде завал. Усю групу лікарів, що сунула коридором, нас догнав відділення. Так, колеги, я нагадую, щоб не забули здати заяви на відпустки, хто ще цього не зробив. Сьогодні останній термін. Я їду по логові на консультацію, повернуся, щоб усі заяви були. Олег Вікторович, вам останнє нагадую про рецензію, востаннє. Ігору Петровичу, а як же полячка, запитав Олег, ви забули, що шеф розпорядився. А до чого тут я, знизав плачема той, я взагалі-то адміністратор. Він є в нас другий професор, нехай дивиться. Він світило, нехай лікує іностранку. Так що, Олег Вікторович, як з'явиться жилязко, передайте йому прохання завклінікою щодо громадянки Польщі. Тим паче, це ваша хвора. Олег нічого не відповів. Олег Вікторович, покликала ми з поста. Вам телефонують. Беріть трубку. Хірург підійшов до телефону. Так. Олеже, вітаю. Це Володя. Ми вчора домовлялися. А, так. Ти як на рахунок розмови. Зустрінемося? Міміка лікаря свідчила про те, що ні з ким зустрічатися зараз йому не хотілося. Ну давай, під'їжджай. За 15 хвилин буду. Спускайся до центрального. Олег поклав трубку. На зустрічі по коридору своєї типової ходою прямував професор Шилляско. Доброго дня, Григорій Ананівич. Добрий день, добрий день. Григорій Ананівич, на моєму чергуванні чозоземка поступила, сумніваючись у правильності власних дій, почав Олег. Роводянка Польщі. Наче нирква колька. Щось із неї вирішувати потрібно. Та з адміністрації просили, щоб завідуючий клініки подивився. А він у наукову частину поїхав. «О, полячка?» – пожбавився професор. «Посмотрим. Сейчас соберем інтерну і посмотрим, об'язательно. А де она лежить?» Тому, чи несподіване важке перечуття, Олег назвав номер палати. «Хто у нас дежурна сестра сьогодні?» – загорла професор, прямово далі. «А, то ти. Давай позови мені усіх інтерну в кабінет. позови. «Пойдемо, посмотрим». І, продовжуючи бурмотіти собі під ніж, Жил'язко зник в апендициті. За кілька хвилин двері до палати розчинилися. Прохід між койками посунула юрба інтернів на чолі з професором Жил'язком. Вигляд у нього був без перебільшення професорський і виразно свідчив про те, що нікому іншому такої важливої місії доручити не могли. На койках поруч лежали дві жінки, окрім яких у палаті було ще двоє бабусь. Професор Змовницький повернувся до інтернів, що вже побували тут на доранішньому обході, та на поцікавився, кивнувши головою у бік двох жінок. То котора з них полячка. Ота красива чи не красива? Жінка, що лежала біля вікна, виглядала дещо старше, проте її елегантність, гарна фігура та макіяж кидалися в очі. Доглянути руки нервово смикали край білизни, а невдоволено стиснути губи не зменшували принадності. Вона й була чужоземною громадянкою. Інша пацієнтка, яка лежала на сусідньому ліжку, мала в собі кілограмів із 20 зайвих, але натомість була з розпущеним довгим волоссям, а халат на ній вістовбурцювався, злегка відкриваючи без перебільшення богатирські груди. Вона підняла голову, розвівши губи вареники, здивовано вирячившись на другий підряд обхід. «Красива, красива!» – одночасно зашепотіли інтерни. Кожен із них безперечно вважав себе знавцем, жіноцтва. Професор виставив живота з пихатим виглядом і, зателепавши короткими штанями на старомодними шкіряними тапочками, заліз у прохід між ліжками. Очевидно, мав специфічне уявлення про жіночу принадність, бо несподівано для усіх повернувся до полячки задом, нахилився до нашої і, розтягнувши рота в радісній посмічці, голосно запрочитав: Здравствуйте, здрастуйте! Ну, як ви до нас доїхали? Як ваше здоров'я? «Ну нічого, ми вас тут немножко подлечемо». Інтерни махали руками, цикаючи до нього, робило відчайдушні жести, проте ляско ніяк не рагував. Нахилившись до стовпілої дівахи, ще нижче, професор несподівано підігнув. Свої скрипучі коліна і розгону всівся просто на голову поляці, продовжуючи промовляти. «У нас тут очень хороша больниця, опитні доктора, внімательний персонал, Очевидно, професорські сідниці цієї миті відчули під собою якийсь не зручний предмет, при цей предмет ще й смикався під ними. Тому рука жиляска автоматично помацала поруч і натрапила на неподобство. Силу піднісши сідниці, професор загріб предмет жменею і не надто поважно посунув у бік, пробурмотівши при цьому «подвинься». А після цього знову розсипався в любезностях. Ну ми вас тут немножко подремонтіруємо. Я сам проконтролюю. Більше нічого він сказати не встиг, за його спиною, наче привид, здійнялася жіноча постать, в якій уже не було ніякої чарівності. Вона вчепилася руками професорський копак і комір та почала у нестямі трусити желязка, супроводжуючи це дикими криками. «Єзус Марія, нех вам вся кревль заляє, курва ваша мать!» Інтерни застигли на місці, не в змозі чимось зарадити, а полячка, яка здавалася зовсім оскаженіла, продовжувала дерти професорський халат і не самовито волати. Він підійшов, посміхаючись ще здаля, бо опізнав старого знайомого. Володя Якимець виглядав удвічі ширшим, полисів і, що вже казати, постарішав. Зате був вдягнутий у крутий модний піджак і мав поперсню на кожній руці. На поясі висів мобільний телефон. «Ну, привіт, привіт!» Лікар підійшов і задоволення подав руку старому знайомому, обмінявши його і ляскаючи по плечу. «Добре виглядаєш», – витиснувся посмішко Олег. «Та загалом нічого, – погодився той. Раніше ще крутіше виглядав, а тепер схуд добряче». Уявляю, собі, здивався Олег. – А що зі здоров'ям? Проблеми?» Та як тобі сказати? Наче й не зі здоров'ям. Це як подивитися. А чого ми тут? Їдемо, раз вже зустрілися. Куди? А яка тобі вся різниця? Знайдемо куди? Місто велике. Знаєш, завагався Олег. Я другу добу чергую. Знову наче навмисно спати не дали. Ніч відстояв. Голова як відро. Давай просто посидимо десь. Теж. Посидимо, поговоримо. Заразом і з'їмо щось. Після чергування не завадить. Давай. Вони зайшли за ріг де розташувалася стоянка для машин і якимось прочинив дверцята шикарної іномарки з масивними заокругленими формами, кольору темний метелік. Це що, твоя? Не зовсім, це з роботи моя в гаражі. БМВ? Так, і в гаражі БМВ, але свіжіше. А ця більше потаскана для робочих поїздок. Хоча, якщо на те пішло робота моя, то й машина виходить моя також. Гарна робота, присвіснулих. Хто ж тебе взяв на таку? То я, брати сам беру на роботу. Хочеш, і тебе взяти можу. Круто, погодився Олег. Просто новий рускій. Ну чому? Новий українець. Володя засміявся. У мене невеличке підприємство. Ось так живу, кручуся. А ти як? Так, непевно, промовив Олег. Скромно, просто лікар. Ну я чув, гарний лікар. Усі ми гарні, гідко відповів Олег. Особливо, коли припре. А так... Бачу, ті дійсно не в дусі, а мені, до речі, це знайомо. Також часто доводиться не спати, особливо останнім часом. Машину перепаркували біля броки на протисимпатичної вивізки ресторанчика. Приятелі увійшли до середини. Звичайно, як істинний хірург, кон'як поважаєш. Я чув, ваш брат тільки це п'є. Мені однаково відповів Олег. Сьогодні взагалі немає настрою пити. Знаєш, а я вип'ю. Я взагалі кожного дня тепер, ну майже. Що видно по мені? Олег Ніякого знизав плечима. Доброго дня, до столика підійшла офіціанка. Що ви бажаєте? Принеси нам красу не коняково-фірмово-вірменського з ікоркою та лимончиком. І що б уже? А потім щось таке смачне. Ну, ти знаєш, так що ми тут не сумували. Побільше не прийдемо. Дівчина посміхнулася і пішла виконувати замовлення. «А ти такий самий жилавий, як був, заздрок кинув поглядом Володя. Непогано виглядаєш. Пам'ятаю, з тобою важко було, хоча й на категорію вище боровся. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, без особливого ентузіазму, відповів Олег. Ти також прудкий був, і важкий на додаток. Мені колись мало ногу не поламав. Пам'ятаєш? Хвіцянка поставила на столе коньяк з бутербродами та нарізаний ливон. Володя розлив на права господаря і запитав. «Ну що, будьмо?» «Скільки не бачилися!» «За зустріч!» Він перехилив, не смакуючи. Олег трохи почекав і почав пити маленькими ковточками, наче змиваючи неприємний осад доби, що минуло. «То які у тебе проблеми?» «О, після чарки навіть інтерес з'явився, константував, якемець. А то зовсім пісний сидів. Проблеми?» «Олешко, а ти скільки отримуєш взагалі я, та як тобі сказати, ну з усіма надбовками зараз гривень 400 з чимось. А до чого тут це? 400? Володя закорив та налив по новій. Припустимо, стільки само тобі ще вдячні пацієнти конверток приносять. Загалом 100, як ти кажеш, чимось баксою на місяць виходить. Не зрозумію, знезаплачуємо, Олег. Ми що, зустрілися, аби рахувати мої прибутки? Ні, звичайно, не ображайся. хочу запронувати тобі роботу. Яку ще роботу? Ти що, приватну клініку відкриваєш? У нас на цьому не розбагатієш. Та ні, не приватну. Робота нічого не звичайно. Дивись, ти працюєш в одній лікарні практично задарма. Ну, за моїми уявленнями, звичайно. А я збираюся тобі запропонувати попрацювати в іншій лікарні за непогані гроші. Цікаво. А в якій іншій? У Тачанові. Де? Тачанові. Є там лікарня. І хірургічні відділені. А де це? Замість відповіді, якимець дістав із кишені пиджака карту автодорі, розгорнув її і тиснув пальцем, практично не цілячись. Олег, примружившись, на силу розібрав дрібні літери, а потім несподівано випростався. Ти що, з глузду з'їхав? Та це чор з нас де? На іншому кінці України. Я що, ненормальний? І навіщо тобі це? Ну, то вже інше питання. Та кажи раз уже. Вони знову випили. «А ти здатний сприймати серйозно?» – запитав Володя. «Звичайно. Кон'ячок твій дієвий. Мені вже суттєво краще. Сприймаю з усією серйозністю». «Ну, гляди, щоб не вийшло, як у тому анекдоті». «Знаєш, приходить хворий до лікаря і каже, у мене яйце болить». «Лікар, показуйте, а він не покажу. Чому?» «А ви сміятиметеся». «Той, ну що ви? Я ж лікар». Хворий витягає яйце зі штанів, таке кіло на півтора, і ставить на стіл. Ну лікар, гі, гі гі а пацієнт тоді каже, а хворий не покажу. Олег засміявся. Не бійся, так не буде, кажи давай. Ну гаразд, важко звітнув я збираючись думками. Знаєш, вже рік не сплю ночами, жахіття всяке сниться. Не кожну ніч, звичайно, так би давно копита відкинув. Є іноді кілька тижнів нічого, а тоді ще ночі. Це жах. Я сам на себе стаю не схожий. Прокинуся годині так о другій. Весь мокрий, сну немає. Серце вискакує. До ранку не можу заснути. Потім цілий день із хворою головою. Ввечері падаю вимучений, а вночі знову. Олег, це якемець розпачливо похитай головою. А ти. Чекай не перебивай, попросив той. Потім все припиняється, ніч, дві спокій. Немає, немає. Здавалося б, тепер мені лише розслабитися, а я не можу. Чекаю, коли знову. З'являється від відчуття, що ось-ось. Воно виснажує. А тиждень за два я вже взагалі ні про що думати не здатний. Ну ось цієї ночі. Немає. Отже наступної. Знову ні. Але я знаю, що буде обов'язково. Тоді знову стаю зовсім хворий. Це очікування доводить до ручки. І ось нарешті. Олег, це неможливо передати. То що ж тобі сниться? Не зрозумив Один і той самий сон. Слово мені збирається відрізати ноги. Обидві. Ну, ампутувати в лікарні. Останню мить я вириваюся, здається, при цьому я ще й когось мочу на смерть. Ну розумієш, що видертися, і це мені дається. Я біжу нічним лісом і гадаю, що усе позаду, і що, мимоволі, прокохнув Олег. Оглядаюся і бачу, що мене хтось нас доганяє, сам один. На ньому щось таке чорне з каптуром. Він біжить, знаєш, так, дуже легко, наче ваги немає. І я бачу, що втекти від нього неможливо. У нього в руці ніж такий довгий, вузький, а в іншій рамка дротяна, на таких рентген-знімки у лікарнях носять. І він насувається на мене. Розумієш, цієї ж мичі жах просто дикий. Тоді я бачу, що у нього під каптуром нічого немає, порожнеча, чорнота, і каптурці натягається мені на обличчя, я завжди із криком прокидаюся. Це неможливо передати. Міміка Володій зараз відображала всі ці переживання. Він замовк. Ти звертався до лікарів, психотерапевти і таке інше. Олешко, гірко посміхнувся приятель, якби ти знав, скільки бабла я на це висадив, поки не зрозумів, що всі ці терапевти фігня на пісному масі, і ніхто мені не допоможе, де тільки не був, у яких світил, а потім пішли бабки, дітки. Бачив би ти з якими шарлатанами справу мав, самому зараз дивно. А в нас в психоневрологічному диспансері ти був, перебивали. І із нього починав. І що? Нічого. Всяких розумних порад наслухався, всяких термінів нахапався, купу таблеток жер, і все дарма. А у кого ти був конкретно? Слухай, сказав якимось. Давай я тобі один папірець покажу, щоб ти не думав, що в мене зовсім дах поїхав. Та я й не думаю. Проте співрозмовник таки витяг папірець і через стіл. Це був висновок за усією формою, про те, що якимець Володимир був освідчений психіатричною експертизою, і у нього не було виявлено ніяких відхилень. Володя сховав папір. «Слухай, я щось не зрозумів. До чого тут це є? Тачанів? Так. Справу тим, що коли воно починається, я начебто знаю, події відбуваються там. Ти що, бував у цьому містечку? Як тобі сказати, і так, і ні?» Більше ніж рік тому я їхав поїздом із Австрії. Ну, швидким, але ще сталося дорогою, і вийшла незапланована стоянка. Коли поїзд гальбував біля перону там промайнув мужики з рибою. На невеличких станціях місцеві виносять до поїзди в різних, щоб торгувати, хто яблука, хто що. Як побачив я, так схотілося до пива. Дізнався, що півгодини стоятиму, і бігом за мужиком. А його немає. Я поперону на найближчій вулиці зазирнув, як скрізь землю провалився. Думав, може, до вагону, яку заскочив з цією рибою. Одним словом, поїзд пішов, а його так і не було. А потім це почалося. Не зрозумів. Ти хочеш сказати, що поїзд зупинявся якраз у тому тачанові? Саме так. Ну тоді все надзвичайно просто: з якоїсь причини назва цього містечка зафіксувалася у твоїй, так би мовити, підсвідомій пам'яті. А потім спливла у сні. Таке буває, як подивився на лікаря поблажливо. Чувак, я й не знав тоді, що ми в Тачанові зупинялися. Дійшло тепер до тебе. Там навіть назви на стаційному будиночку не було. Звідки ж ти дізнався? А звідти? Я потім знайшов цей поїзд і встановив, що зупинка відбулася саме там. Це ідіотське містечко спочатку приснилося мені у тих жахітях. А вже потім я дізнався, що воно існує насправді. І що саме в ньому зупинявся той довбаний поїзд Може хтось сказав його назву, як ти виходив на перон? Ні, ніхто не казав Тоді я в осені їхав І у вісні також осінь Жовте листя під ногами хрускотить Коли по лісу біжу Коли ті жахи почали мене серйозно діставати Якось взяв карту України і пошукав Чи немає у нас справді якогось тачана І знайшов Потім і про поїзд згадав «Бісівщина якась», – незаплачуємо Олег. «А що ж ти хочеш, щоб я там робив?» «Ну, не знаю», – невизначено скривився Володя. «А що мені залишається? Ніхто нічим не може допомогти. Може насправді існує якийсь зв'язок. Ну, на рівні паранормального. Звідкись я ж дізнався, що це трапилося саме там. Якось це мусить бути пов'язано. Тому походиш, подивишся, дізнайся, що сталося у їхній лікарні того дня, коли я їх опоїзнув». Це ж в ній все відбувається. Я їздив туди вже потім, коли жахи почалися. Обійшов кругом цю висову в богодільню. Уявляєш, там біля самої лікарні дійсно якась лісопосадка починається. Але ж все вночі було. Спробуй розрізнити. Ще я пам'ятаю багато інших деталей. На одних дверях така ручка була, двері білі з таблички, а вона якась жовта, старомодна. Є й інші деталі. Ну не можу пояснити тобі все одразу. Але якщо працюватимемо разом, зв'язок телефону, то вам конкретний план якось виробиться. Головне почати. Я відчуваю, розумієш? Обличчя яким мало благальний вигляд. Від хвилювання він замов. Володю, сказав Олег, мені здається, ти дещо не так розумієш і багато що перебільшуєш. А може ти просто перетомився? Ага, моя порада. Тобі просто потрібен нормальний психотерапевт і повноцінний відпочинок. «Давай як краще». «Оце ти дарма», – перебив якимось. «Їй Богу дарма». Мене вже стільки психіатрів передивилося, що хірург навряд чи зможе порадити щось толкове. «Я покликав тебе не для того. Я пропоную роботу. за гарне бабло. Ти згоден спробувати?» «Та що пробувати?» – не втримався Олег. «Шукати у темній кімнаті чорну кішку. Як там сказав Гліб Жеглов? А якщо її там взагалі немає?» «Ну це ми ще подивимося». Є чи немає? Скажи, чому він мені приснився, той довбаний тачаний, таким, як є насправді? Володі, я працюю тут. В мене ніхто нікуди не відпустить. У мене хворі, чергування. Тим паче, відпустку свою я вже використав. Це мої проблеми, не вгавав, як імець. Знайду тобі молоду мамашу, оформиш лівий декрет. Що? Та ти у своєму розумі. Який декрет? Звичайний, декретна відпустка на дитину може бути оформлено зовсім іншу людину. От і підеш, а сам туди. Місце за тобою збережеться. Ну, а платити, звісно, я тобі буду. Слухай, у тебе хвора уява, розвив руками Олег. Що про мене говоритиму? Це ж буде анекдот на всю лікарню. І потім займатися чоразначим. Ну, чому зразу чим? не погодився Володя. Тим самим, що й тут лікувати, оперувати... І побіжно, ти ж лікар, розумієш, розібратися в усіх потрібних нюансах. А мені навіть, якби і вліз туди якимось різноробочим, багато, що буде не під силу. Та я й не боюсь, якщо чесно. Як уявляю собі той тачанів, мороз по шкірі. Між іншим, знаєш, чим зараз наші лікарі займаються? Родич моєї булгахторки, доктор, уже півроку в Португалії на будівництві зашибає. За 450 баксів на місяць. Відбійним молотком... Та у респіраторі. Одна дама в Греції за дідом-аразматиком горшки гімном виносить. Також докторка. А ти? Ловдю, я задоволений своєю роботою, перебив Олег. Ну тож просто так ніхто мене не відпустить. І потім я взагалі не вважаю, що зможу там чимось бути корисним. А на роботі у мене зараз неприємності. Тому, якщо чесно, мені не до 800 зелених на місяць, сказав Якимець, перехиляючи коньяк у горлянку. За те, що ти тут робиш, практично задарма. Іще за невеличку розвагу вигляді легенько детективу. Що тут ще думати? Володю, повторив Олег, повір мені, я зараз такий задовбаний після цієї ночі абсолютно нічого не кумекою. Тим паче йдеться про такі екзотичні речі. Давай відпочинемо, я повинен відіспатися, на роботі дещо трясу, а там якось зустрінемося, посидимо, чесно. От сижу, а очі самі заплющуються. Ну гаразд, навесла промова, як емець. Я зателефоную за тиждень. Домовилися? Але ти подумай. Гаразд. Я підвезу. Володя був смикнувся зі стріччика. Ні-ні, Олег замахав руками. Я тут недалеко. Дзвони колись що. Якимець не відповів нічого. Лише провів приятеля невеселим поглядом. От йому взяв випиту до половини пляшку, наповнив келишок до країв і перекинув у горлянку. Професор Желязко біг коридором своєю звичайною ходою, уклоняючись усім по дорозі, напустивши зосереджений вираз на обличчя, котре на той момент вже прикрашали автографи основельможної пані. Втім, міміка професора докорінно змінилася, коли за рогом довелося зіткнутися із авклінікою. Григорій Ананійович, доброго дня! Добрий день! Ми знову проводили п'ятихвилинку без вас. Так, ви знаєте... Так я багато чув про всіх ваших вдячних пацієнтів, які заважають вам часно прийти на роботу. До речі, одна із вдячних пацієнток учора написала на вашу скаргу. Вам відомо це? Так, да, я як то слайшо об этом, Валерій Палович, то мені інтерне свиню підсунули. Навіть то невдобно про це говорить. Розбиратися із цим будемо на закритих зборах завтра. А зараз будьте такі ласкаві. Напишіть мені офіційне пояснення, щоб я мав із чим туди йти. І потім займайтеся студентами. У нас сьогодні групи 5-го курсу. Там поступив хворий з апендицитом. Візьміть інтернів, групи, які прийдуть, і проводіть з ними показову операцію. Якщо ви не здатні навчити, як належить ставитися до хворих, покажіть хоча б як потрібно вводити себе в операційній». Зрадівши і бурмочучи собі під ніс, дадав Валерій Палович, старий побіг до свого кабінету, а за 5 хвилин уже літав коридорами в операційній піжамі. Нагнітаючи свій грізний настрій Даючи черти усім без розбору щоб клініка знала Що він сьогодні оперує У кабінеті за клінікою відчувалася неприємна напруга Як це зрозуміти? Обурено промовляв професор Соколов Мірячи кроками відстані від стіни до стіни. Я взагалі не знаю Як це назвати? Не кажучи вже про те, що ви потримали хворого Який обгидився 5 годин на столі 5 годин під наркозом Мяли йому кишки але мова не про те, хто дав вам право приховувати це від завідуючої клінікою? Як це розцінювати? Жарт? Насмішка? Валерію Павлович, я завідуючий, мені самому це стало відомо лише сьогодні, анестезіологи доклали. Я тоді вийшов із операційної, одразу після вас. Вони з у удвох зашивали, ну і ще інтерн. Я й не знав. А чому анестезіологи не гава про Чому не доклав ваш ординатор? Жинатий не прийшов і не сказав вам, хоча б зранку. Не знаю. А маєте знати, продовжував клінікою, ви завідуючи відділом. Якщо я змушений приймати замість вас рішення в операційній, то на рахунок адміністративних кадрових питань, вибачте. Чистота у порядок у відділенні, чистота у порядок у кадрах – це робитимете ви самі. Далі, Ігоре Петрович, я наскільки пам'ятаю, просив вас подивитися чужоземну громадянку, що поступила вночі яким чином до неї потрапив професор Железяк? Поясніть мені, як це трапилося. У зв'язку з вашою халатністю стався дуже, повірте, дуже прикрий неприємний інцидент. Нам телефонували з держадміністрації. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки неприємний цей інцидент. І це ще тільки початок. Валерій Павлович благальним тоном звернувся за: Я тут взагалі ні до чого. Я не бачив професора і нічого йому не казав. Ви ж знаєте, він завжди запізнюється. Я не менше понять не маю, як він потрапив туди. Та ви самі його запитаєте. Мені телефонували з полового, попросили термінову консультацію. Я говорю по телефону, а коли закінчую, вже все сталося. Що я міг зробити? Я запитаю у Григорія Ананівича, як він потрапив до полячки, відповів Соколов. А річ у тому, що ви не поспішали виконувати мою указівку. Між іншим, коли буде женати? Після завтра, хіба що прийде подивитися когось із своїх хворих. І, користуючись паузою, завідуючи, вискочив із кабінету. Операційне було надзвичайно тісно, близько десятка студентів із зошитами, в бахілах, одягнутих поверх штанів, операційна бригада з чотирьох інтернів, анестезіолог з анестезійською, що стояли біля головного кінця столу без діла, бо ж професор Жилязко належав до старої школи хірургів і віддавав перевагу місцевому знеболенню. Хворий, молодий та здоровий хлоп'яга, давно вже лежав на столі вкритий операційною білизною. Професор Жилязко, також помитий, тискався між оперуючими інтернами то з одного, то з іншого боку і керував операцією. Ото смотрите, студенти, – кричав він, наче всі навколо не дочували. Ми з інтернами оперуємо гострий апендицит подмісним обезболюванням. Хворий на столі, наче почувши про це, голосно ойкнув, а потім застогнав. Ото ми вже зробили анестезію, Сейчас будемо доставати апендикс. Хворий застогнав ще голосніше. Ну що ти кричиш? Що ти кричиш? Тебе ж не болить. Не розумію реакції жилєцького. Та як же не болить, була хворя. Ой! Інтерни зі знанням справи пихтіли над операційним поле, А професор, штовхаючи їх, продовжував тискатися між оперуючими з різних боків, вставляючи цінні зауваження. «Ну що ти там тягнеш? Що ти тягнеш? Ви його окончатим зажиму і держи так. Та не оторви. Тож не хвост от корови». Хворий стогнав. «Ой, дайте щось!» «Ой, ну що ти кричиш, старий?» Покинувши Героїську операційну бригаду на призволяще, так само тримаючи руки з хрещеними на грудях, підбіг до хворого. «Що ти кричиш так? Тебе ж нічого не болить!» «Та як не болить?» – репетував хлопчина. Ой, що ви там тягнете? Ой, ну як тебе не стидно, заспокоює професор. Ти ж здоровий парень. З ціля ж усе медсестри сміяться будуть. Ой, ой, та нехай сміються, дайте щось. Лишивши хворого, старий професор знову тиснувся до гурту оперуючих. А сестра-анестезистка прошепотіла на вухо комусь і студенти. Скажіть йому, нехай голосніше кричить. Може, старий дозволить наркоз дати. Пораду їй виконали миттєво. А, на своїм голосом заверещав хлоп'яга, жилязко скривився і повернувся до анестезолога, промовивши. «Где анестезолог? Ну ладно, дайте йому немного кислороду, через маску подишать. Ну, тільки кислороду». Нечувано зрадівши анестезолог, наклав маску на обличчя хворого і відкрутив кран, із написом «Закис азоту». Хворий змовк миттєво. А професору, відриваючись на мить від операційного поля і викидаючи апендекс у миску, задоволено вигукнув «О!» Ну я ж казав, що тебе не больно, то що було кричать? У кабінеті головного лікаря Ржанського ряд стільчиків, якими був обгорожений довгий стіл, лишився практично порожньо. Присутніх було лише четверо. Дягнена підкреслена офіційна дама з високою зачіскою та кам'яним обличчям, професор Соколов, замісник головного лікаря із хірургії та сам господар апартаментів. Розмова точилася важка. Я не знаю, чесно не знаю, як чинити в даній ситуації, картинно тлумачила дама всім трьом. Ми з Олександром Івановичем, начальником управління, мали настільки серйозну, настільки складну розмову у міській адміністрації, що навіть не можу вам передати. Ми були поставлені перед фактом повної неспроможності, повним безпорядком у наших лікувальних закладах. Зауважу тих, які вважаються у нас найкращими. «Давайте, я хочу почути ваші версії того, що сталося. Як у нас під носом відбуваються обурливі події, що призводять до скандалу на міжнародному рівні?» «Так, так, я не перебільшую. І не потрібно посміхатися, Євгене Петровичу. Саме завдяки таким безглуздним подіям багатьом керівникам доводилося потім шкодувати. Дурнувата Посмішка, яку не змогли стримати ані Аржанський, ні його замісник, мимоволі уявивши картину страти професора Жиляска, ось манілої полячки, зникла з їхніх облич. Тим часом професор Соколов продовжував сидіти з таким незворушним виразом, наче все це його взагалі не обходило. «Ви знаєте, Галину Володимирну почав головний, Григорій Ананієвич – наш старий заслужений працівник, який в даний час уже на пенсії, але ще продовжує трудитися». Він учасник війни. Євгенію Петровичу обурено перебила даму. Все це я знаю. Я давно працюю в обласному управлінні охорони здоров'я. І у мене поки що немає склерозу. Якщо ви на це натякаєте, я запитую вас про інше. Як у вашому закладі могла бути допущена неповага? І це м'яко сказано до чузьоземних громадян. Як це сталося? Вона повернулася до професора Соколова і промовила, що правда вже іншими інтонаціями. Валерій Павлович, ми попросили бути присутні на цій закритій нараді також вас, як керівника хірургічної клініки. Можливо, ви допоможете нам розібратися. Як ви точно зауважили, почав той Григорій Ананівич на старий заслужений працівник, який колись багато зробив для клініки, але час іде, невідомо, що з нами буде у його руках. При всій моїй повазі та симпатії повинен зазначити, що Григорій Ананівич доволі недалека людина навчинки якої накладає відбитки поважний вік. А у даному випадку, я би сказав, що мало місце непорозуміння, професора спрямували до цієї хворої помилково. Помилково дама мало не задихнулася. Гарна собі помилка. А як же вона відбулася? Коли йдеться про помилку, мусить бути конкретна людина, яка її зробила. Я хочу знати, хто це. За моєю відсутності, мене терміново викликали до наукової частини, продовжував пояснювати професор Соколов, польську гостю повинен був подивитися Ігор Петрович, завідуючий відділення. Саме так я розпорядився. Але ще раніше один наш лікар, старший, ургентної зміни, побачивши професора у коридорі, попросив його оглянути полячку. Як це попроси, скривилася чиновниця? Що означає попроси, якщо вже було дане розпорядження завклінікою, кардинально протилежне? Повернувшись до Оржанського, жінка продовжила звичним тоном. Євгене Петрович, у вашому закладі існує якесь поняття про субординацію. Що це виходить у вас? Будь-хто може коригувати розпорядження завклінікою. Поясніть мені, я щось нічого не можу зрозуміти. Обличчя дами не було виразу повного нерозуміння. Високопосадова дурепа явно рисувалася, насолоджуючись ефектом. Галину Володимирівну, розумієте, вийшла в'язка. Я не хочу слухати про якісь неув'язки. Держадміністрації таких слів не знають. Винні у такому безпрецедентному випадку мають бути покарані. Хто цей лікар, що допустив настільки жахливе порушення субординації? Хто? Невже ви навіть не знаєте? Вона знову повернулася до професора Соколова. Це наш хірург женатий Олег Вікторович яка в ній категорія? Вища. Ну так, я бачу, ми їх надто щедро роздаємо. А що являє собою цей лікар? Загалом це досвідчений хірург, хоча й відносно молодий. Але за клінікою несподівано перебив зама по хірургії. Чекайте. А це не той, який півночі шукав у хворого розриви кишечника. Там, де їх не було. Обличчя дами миттєво висловлене абиякий інтерес. Наче вакула, яка почула десь у воді кров. «Чекайте, чекайте. Розкажіть мені, про що йде мова». «Та був нещодавно випадок», – продовжував начмен. «Оперували вони травму живота. Усе, в принципі, зробили, але хворого ще кілька годин тримали на столі, шукали розрив кишки, якого там не було». «Чекайте, але ж були якісь підстави». «Каловий запах операційний», – посміхнувся у вуса начмен. «Це хворий сходив під себе. Потім вони викликали Валерія Павловича, і усе з'ясувалося». «Як?» Вони що, виходить дарма тримали хворого Валерію Павловичу? Це правда? О, я бачу, Євгені Петровичу, що у вас тут повна неконтрольованість. Послухайте, а ми могли б познайомитися з цим лікарем, про якого ви мені вже півгодини розповідаєте? Такі шокуючі речі. Його можна знайти? Просто зараз. Я би вас просив. Аржанський мовочки зняв трубку і похмуро промовив. Маріно, терміново до мене жина Олега Вікторовича з першої хірургії. Олег зосереджено писав, поглядаючи на годинника. Вираз його обличчя свідчить про те, що він катастрофічно не встигає. До ординаторськи війшов Гурський, також поспішаючи, перекинувши у своїй папці кілька історій хвороби і взявши одну, він сказав «Олеже, слухай, ти не поміняйся зі мною на наступному тижні? Не зараз, у мене рецензія горить. Зав голову відірве. Якщо до кінця дня не подам? Я вже другий тиждень тягну. Ну, чесно, потім». Гаразд поводився Гурський, зачиняючи за собою двері. Але писати знову не дали. На порозі з'явилася чергова медсестра. Олег Вікторович, зайдіть, будь ласка, до п'ятої. Там Ленко просить. Ну, той, як кого, що вчора всипало після системи. Каже, що все свербить. Зайду, скажи, що я не забув про нього пізніше. Проте ще за кілька хвилин стромила у двері голову санітарка. Олег Вікторович, там знову ця жінка прийшла. Яка жінка? Та, що на минулому тижні, зігнута така старша, палиною, я не маю ні хвилини зараз. Але вона плаче, ви ж знаєте її. Зітнувши глибоко, не в силах витримати все це, але гвишою з ординаторською похитуючи головою, наче дивуючись самому собі. Літня жінка у старій в'язаній шапоці дійсно витирала сльози. Побачивши його, вона зразу змінилася на обличчі та мимоволі просягла до нього руки». Олег Вікторич, пробачте раді Бога, я терпіла до останнього, більше не можу. Знову боліти почало. Сьогодні взагалі не спала. Олег Вікторич, дорогенький, зробіть, будь ласка, жінка благально дивилася на нього. Роздратування миття минуло, і на обличчі хірура з'явилося сум та якась приреченість. Я ж казав вам, а ви не хочете слухати. Потрібно лягти до нас днів на вісім і зробити все належним чином. Це не лікування. Але ж я не можу, Олег Вікторович, а хто з сестрою залишиться? Ви знаєте, вона не ходить. Як же я залишу її? Вона просто пропаде. Я не можу навіть на півдня відійти. Ось зараз повернуся, а там таке робиться. Вона відвернулася до стіни і заплакала. Олег взяв її під руку, розуміючи, що рецензія накрилася, і повів до перев'язочни. Ходімо, Валентино Сергійовна, зробимо все, що потрібно. У мене навіть бинта з собою нема. Нічого, якийсь знайдемо. У перев'язочні медсестра з санітаркою різали марлі на серветки. Таню, увійшовши, сказав Олег. Там знову Марченко прийшла. Ну, знаєш, усе спочатку. Олег Вікторович, я потім знову буду від завідувача получати. Так, усі лікарі водять блатних хворих, тих, що не числяться, на прив'язки. А я тільки отримую, чому ви не відправите її до поліклініки? Таня, лікар знову спохмурив. Якщо Марченко блатна хвора, «То я народний цілитель. Знайшли б, ну, в неї немає за що бинта купити, не кажучи вже про ліки. Вам що, шкода? Я вам принесу бинт, а від моїх хворих сьогодні Демекси точно залишився». «Я бачу, отож прошу вас». «Навіщо ви так?» – образилася сестра. Він потім не питає у кого на що не вистачає. Йому однаково. Розчинивши двері, Олег запросив хвору заходити. Вона привіталася і лягла на перев'язочний стіл. Скинувши пов'язку, лікар засереджено глянув її нову і промовив «Ну-ну, давай мені шприч і дві ампулки новокаїн». До перев'язочної зазірнула чергова сестра. «Олег Вікторович, дзвонила, що ви терміново йшли до головного. Щось важливе казали. У мене хвора на столі за 10 хвилин, Ну, я вам передала. Казали терміново». Двері зачинилися. Олег вийшов до кабінету головного і привітався. Обличчя тих, хто тут позбиралися, не обіцяли нічого доброго. Олег Вікторович, так, проходьте, сідайте, будь ласка. Дама вказала йому на стійчі. Ми запросили вас для того, щоб вияснити деякі моменти ЧП, яка сталася у нас в лікарні кілька днів тому. Хоча, можливо, я не точно висловилася, це не просто ЧП, це більше. І маю на увазі ту безобовідальність, яку було проявлено у вас у відділенні щодо польської громадянки. Котра поступила на вашому чергуванні. Я слухаю вас. Що ви можете сказати з цього приводу? Така хвора дійсно поступала на моєму чергуванні, але, чесно кажучи, ні про які надзвичайні події я не чув, відповів Олег, дивлячись чином на ці очі. Польській громадянці була надана необхідна допомога. При поступленні я одразу ж доповів черговому по держабністрації, та й сама хвора не висловлювала жодних претензій. Тільки не треба зі мною та колегу Вікторовичу, голосдами попереджуючи за Не треба. Ви прекрасно все розумієте. Мова йде не про ваше чергування, а про те, що сталося після його закінчення. Про її конфлікт з професором Жилязком. Чому ви спрямували Григорія Ананівича до цієї хворої, якщо чули розпорядження завклінікою зовсім іншого змісту? Дійсно, Валерій Павлович розпорядився, щоб хворого глянув завідуючий відділення. Але сам Ігор Петрович сказав мені показати її професору Жилязку. Але ж ви не показали, а лише повідомили йому, неправильно спрямувавши зовсім до іншої хвори. «Пробачте», – сказав Олег, – «я йому все вірно пояснив. Якщо вийшло непорозуміння, то не з моєї вини, непорозуміння». Дама викотала очі, мало не задихнувшись. Та ви, доктор, взагалі орієнтуєшся в ситуації, якщо вважаєте це непорозумінням. Від іноземної громадянки поступила скарга офіційними каналами. І все це прийшло до міської держадміністрації згори. І саме тому я особисто розбираюся у цьому. Ну, якщо скарзі громадянки Польщі фігурує моє прізвище, знезаплачимо, але мені доведеться відповідати. Чи вам доведеться відповідати, будемо вирішувати ми, дітко промовила чиновниця. Тим паче, ви, я так бачу, не надто критичні до себе і своєї діяльності у цьому закладі. Ваші безпосередні керівники вже ввели мене у курс прави, тож я склала уявлення про те, що ви являєте собою як фахівець. Ну, ображати мене вам ніхто не давав права, заперечив Олег, що я являю собою як фахівець, вирішувала відповідна комісія. І навряд чи годиться ставити під сумнів її компетентність. Так, картинно здивувалася дама. А як назвати той факт, що ви більше п'яти годин тримали на операційному столі ворога, не маючи на те підстав? «Це неправда», – не погодився Олег. «Я оперував лише три години, півтори з яких зупиняв кровотечу, ліквідуючи розриви печінки. Ще годину оперував завідувачів і ще одну – Валерій Павлович. Він підтвердить». Соколову залишилося тільки мовчки кивнути. «За я бачив, до кишені не лізете, але…» Одну хвилинку перебив раптом грізну гостю головний лікар «Аржанський». «А скажіть ще таке, чому ця полячка, якщо в неї була ниркова колька, опинилася раптом у вас, а не в урології?» Її поклали до початку мого чергування, розвив руками Олег. «Тому не знаю. Коли я прийшов, інтерн повідомив мені, що вона вже лежить. До речі, про вашого інтерна, – згадав раптом головний. А Вам відомо, що за півроку навчання він жодного разу не був на загальній хвилинці. і навіть не знає, як виглядає головний лікар установи, де він навчається?» Вам відомо, що у відповідь на зауваження головної лікаря він питає, а хто ви такий? Вам відомо, що інтерн, у якого ви числитеся безпосереднім керівником, зумів вночі проникнути до професорського кабінету і вчинити там погром. Стійте, стійте. Удавна замахала дама перед очима, наче і стало погано від усього цього. Я щось нічого не можу збагнути. Ви що, довірили такому лікару інтерна? А тепер дивуєтеся. Олегу Вікторовичу. А як виглядають хворі, вашому інтерну відомо? Так, незворушно відповів Олег. Ну це вже успіх. Гаразд. Ми вас поки що не затримуємо. Які міри застосуємо по відношенню до вас, це вирішуватиметься на іншому рівні. Одне можу вам сказати. Готуйтеся потрапити на кваліфаційну експертну комісію. А заодно замисліться про те, що ви робите і як ви працюєте. Задумайтеся, можливо, ще не пізно. Мені б хотілося вірити, що ще не пізно. Обличчя її цієї миті світилося мало нематеринською турботою та надією. Дякую, промовив Олег, виходячи до приймальні та мацаючи по кишенях у пошуках цигарок, яких там не було. На сходах стояв звичайний півморок. Двері майданчиком вище розчинилися, і звідти збігла Ірина, розсягаючи пачку цигарок. Чого ти? Сам у мене залишив. Сказав, що не маєш коли курити. Гаразд, відповів Олег, я забув про бач. «Фух, яку гидруту не закурили. «Пліснявої, аж сюди тхне! А що сталося?» «Та так, нічого!» Він затягся і притулився спиною до батареї, випускаючи дим із заплющеними очима. «Я ж бачив, що сталося!» «Неприємності якісь!» Напевно, в її інтонаціях відчувалася швидше дратівливість, ніж співчуття. Тому й розхотілося Олегові ще раз згадувати, як дістала його ця схиблена. «Нічого такого!» Доступного розуміння операційної сестри середньої паршивості розбірило вий чітко договорила жінка. Розплющивши очі, Олег без особливих емоцій подивився на неї і промовив. «Слухай, Ірина, я сьогодні такий засмиканий, чесне слово. Мені б наупаки трохи розуміння. А ти мене зараз втягуєш у важкі дискусії і примусиш переконувати тебе у моїй нескінченній симпатії та відданості. Знаєш, мені зараз, ну звичайно, доктор». Поставилася Ірина. Вам не до цього, ви у нас е, світило, а я так. Ніхто, ніщо і на сміттярці знайдено. Ну якщо для тебе операційна ця сміттярка, Олег тільки знизав плечима. Сказати вмійте, це у вас не віднімеш. Іринко, ну дійсно, не хочу сьогодні сваритися, попросив Олег. Чесне слово, ніяких сил не лишилося. Ти б краще мені щось приємне сказала. А ви, доктор, знайдіть собі дівчину хорошую, оженіться. Ви ж у нас такі симпатичні. От вона вам і буде говорити щось приємне, як схочете, а моя справа інструменти подавати. Остання вона вимогла дуже різко, відштовхнулася від сіни і покрокувала нагору. А на середині сходового маршу озирнулася та доволі байдуже промовила, ну, і, можливо, ще дещо під настрій. Робочий день скінчився, відділення спорожніло, лікар Гурський, виходячи на сходи, що вели донизу, жартюливо промовив до чергової санітарки, яка збиралася зачинити двері. Що вже, зачиняєтесь? Там же жінатий пише. Напевно, до ночі сидіти збирається. Не забудьте випустити. До побачення, доктор. Випустимо. Ключ у дверях провернувся. Маніпуляційна сестра зазирнула на пост до чергової. Свідка, багато сьогодні?» «Та ні, не дуже. Двої темпі. Ти внутрівинні, а я все решту. Може, встигнемо до Санта-Барбари?» У вхідні двері, які нещодавно за Гурським зачинила санітарка, подзвонила. Довелося повертатися, щоб відчинити віконце. Туди одразу випхалася кавказька пика і з характерним акцентом спитала. «Добрий вечір. Сушай, красивая. Открой двері. Родственника проведать надо». «Якого ще родича?» Хитарян у вас лежить. Зараз не час відвідувань. Суворо заперечила санітарка. І взагалі, карантин, нікого не пускаємо. Він ходячий? Ай, красиво, який ходячий. Чоловік операцію зробили, а ти не пускаєш. Як не стыдно. Навод тебе із Арменії. Слушай, дай чоловіка проведуть. Він поклав віконце два здоровенні гранати. Санітарка здивовано зробила очима на гранати, зітхнула... Відчинила двері, промовляючи, ну гаразд, але тихо, бо у нас тут суворо. У двері проліз один вірменець, за ним другий, третій. Еге, е, куди ви? отямилася вона. Я думала тільки один. Ви що? Це хірургічне відділення. Замість поясний, другий також уклав їй руку в гранат. За ним третій, а там і четвертий, уже витягав із величезного кошика перепустку. А санітарка лише з дивона кліпала чима, тримаючи гранати, щоб не розкотилися і не знала, що тепер говорити. Уся делегація у чоботях та із кошиками постунула порожнім коридором, на ходу читаючи номери палат. У холі, почувши шаркотіння незвичного взуття, на їм вискочила здивована чергова. «О, а це що таке? Що за хід парад? Незрозуміло. Хто вас пустив?» Вона обурено перегородила шлях делегації. Замість відповіді старший встав її в руки здоровений гранат. «Ну, це завал. Хто ви?» «Так, другий поклав одразу два. Третій зверху, ще один». Тому тепер усі зусилля сестри спрямовувалися на те, щоб їх не розсипати. А делегація мочки посунула далі. На вигуки чергової вискочила і маніпуляційна сестра, одразу отримала собі гранату зуби. І реакція виявилася зовсім іншою. «Ух ти! Які класні! Дякую! Угощайся красиве, і на здоров'я!» – зрадів Єрмен. Дівчата боязково перезирнулися. «А як то при преці, то Туявляєш, що буде?» Та ну, сьогодні холодне чергування. Женатий там, пише вже дві години. Йому не до цього. Іду, скажу, щоб тихо були. Вона побігла до підсобки, залишила фрукти і зникла в дверях палати з гірменами. Завідувачу відділенням Ігор Петрович піднявся на поверх і смикнув двері. Зачинено. Натиснула дзвінок. Санітарка розчинила віконечко, а коли побачила його обличчя, наче язика вковтнувши, мовчки впустила. Що тут у вас? Усе гаразд. Жінка спромоглася пробурмотіти щось незрозуміле, але зал вже йшов коридором. Побачивши світло, що пробивалося крізь двері ординаторські, він пригальмував і зазирнув туди. Олег підняв голову від писанини та мовчки подивився на нього. «Треба думати, ви дописуєте рецензію, яку обіцяєте вже два тижні промовив мовий Можете написати, останній термін був до кінця робочого дня». «Я практично закінчив», – сказав Олег. А читатиму я вдома? От прийду зараз і замість того, щоб спати лягти, читатиму вашу рецензію. Ну, взагалі-то я також не ледарював. Олег знизав плечима. Дійсно, ви не ледарювали, ви були на килимі у головного. Півдня сиділи без діла операційні і півдня обслуговували у перев'язочні амбулаторних хворих. Обслуговування таких хворих, як Марченко, можна віднести до благочинності. За таку справу не прийнято лаяти. А на килим до головного? Олег зробив паузу, зважуючи, чи варто це говорити. Туди я потрапив певною мірою з вашої легкої руки. Тож і за це мене карати не варто. Кругле обличчя Зава спалахнуло. Ану-ану, він зачинив за собою двері. Поясни, я щось не розумію, куди ти хилиш? Він сівся на стільчик напроти Олега, не приховуючи злості. А що тут пояснювати? Ви самі прекрасно розумієте, що скинули полячку на старого і тому вийшов конфлікт. «До чого тут я? Ви особисто дали мені вказівку передресувати цю хвору професору. Я її виконав. Мене взагалі не мали до головного кликати. Я змовчав, а ви ще дорікаєте мені, що я там півдня провів. Це вже занадто. Усьому має бути межа». «Ого, як ти загорів, скипів завідувачі. Межа? Ти мені будеш межу сказувати. Ти забув, як ходив за мною і просив взяти у відділення. Ти забув, як з одного прийому на інше їздив через півміста». Усі ви швидко починаєте згадувати межу. І забуваєте, хто вас із гайна витягає, і задницю вашу прикриває. Це ви швидко забуваєте. Пробачте, але я щось не пам'ятаю, коли ви останній мене з гайна тягли і задницю прикривали. Так? А що ж ти мені вночі кликав, коли смаженим запахло? Ага. Між іншим, я міг одразу Соколову сказати все. Я ж був там, коли анестезіологи знайшли цей твій проляпус. Але не сказав, а потім, що я тримав за це, ти знаєш, що я вислухував у цьому кабінеті. Ну якщо бути до кінця справедливим, не погодився Олег, то не сказали ви йому з тієї ж причини, що і я. Я первав годину звини калового запаху, і ви так само. Я не розібрався, і ви так само. От якби ви тоді розібралися, що і ж звідки, або хоча б взяли на себе сміливість залишити хворому живота, як це зробив професор, то мали би зараз моральне право судити мене і тикати носом у лайно. А так вибачте. Диви, який ми розумний. У зава мало не перехопило дихання. Я давно дивлюся, що ти останнім часом став дуже крутий. Дивися, Олешко, не заривайся, не варто. Боком воно іноді вилазить. Я не збираюся зариватися, сказав Олег, але сідати собі на голову також не дам. Ну гаразд, завідувач і недобре глянув на нього. Ось і побалакали по душах. Рецензію може залишити собі на пам'ять. Завтра я, однаково, доповідатиму, що ти її не здав. Ось так. Він важко підвівся і, часто дихаючи, вийшов у коридор. Але як зовні незворушно витяг із пачки цигарку, от тільки пачка була кинута на стіл з такою силою, що перелетіла його і впала на підлогу. Не звернувши увагу на це, хірург запалив просто в ординаторський. На обличчі Зава були намальовані всі емоції, коли він летів коридором. «Світлана! Світлана!» Сестра перелякано вискочила з маніпуляційної. «Візьми апарат, поміряй тиск, пітяви, як вона?» «Нічого, так!» Нетипові для пізнього часу звуки у відділенні примусили завідувача загальмувати. Рука його взялася за двері палати. П'ятеро вірменів розсілося на ліжках, хто де. У проходах стояли їхні кошики. Усім хворим було весело. Біля старого вірменіна стояв здоровий, плетений лозою бутиль вина. Саме цей напій був налитий усім без винятку склянки і кухлі. На ліжках порозкладалися всякі кавказські делікатеси. Один із гостей стояв серед палати з келихом в руці і щось виголошував, незрозумілою мовою, намагаючись перекричати інших. Зал оступів. А потім, геть забувши про Питяю, стукнув дверима, чкурнув у зворотному напрямку. Вийшовши до ординаторськи, він спокійним голосом проте тоном, що не обіцяв нічого хорошого промови. «Олега Вікторович, я ж у курсі того, що відбувається в даний час у вашій палаті. Мене навіть не цікавить, знаєте ви про це і приховали від мене чи ні?» – завпідняв руку, перехоплюючи здивований погляд ординатора. «Це виглядає вражаюче. П'ятеро циган п'ють із вашими хворими у післяопераційній палаті а ви щойно стверджували, що вас не доводиться витягати з лайна. Також завтра, після того, як моя доповідна ляже на сил начальства, у вас виникне така потреба. Завідуючи розчахнув двері, щоб виходити, але тоді озирнувся і кинув на Олега якийсь байдужий погляд, наче не бачив його. Ні, я витягну, звичайно, навіть назбираюся цього приховати, але вам доведеться ой-яй як попросити. А зараз, будь ласка, наведіть порядок у відділенні. Двері за ним зачинилися, стояв гарний ранок, іномарка чорнокольору котилася вулицями міста, за її кермом сидів пан Якимець. Власник авто спокійно та зосереджено крутив направо, наліво, але обличчя виказувало, що сам думками знаходиться десь далеко. Мобільний подав сигнал, зовні байдуже чоловік просянув руку і взяв слуховку. Так, хто? Олег, радий тебе чути. Здивований, приємно здивований. Знаєш... Якщо в подібні ситуації хтось хоче спекатися тебе, то так і говорить. Я сам зателефоную. Що значить із кінцями. Так? Що? Звичайно, не передумав. Усе в силі. Давай так, завтра зустрічаємося і все обговорюємо конкретно. Звичайно. Все як домовлялося. Навіть твої ставки дещо зросли. Закруглюю до трьох нулів. Які там жарти? У моєму положенні тільки жартувати. Що? Не зрозумів. Просто зараз завдаток за два місяці? Ти що, мені не віриш? Та я тобі завтра за три місяці привезу. Я на зустріч зараз їду. Що ж я все кину? Не зрозумів. Ти сам кидаєш? Ну, гаразд. Поклавши мобільне на сидіння і позирнувши у дзеркало заднього огляду, якиме зробив розворот. Машина, набираючи швидкість, рушила у зворотньому напрямку.